بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الاكملان على نبينا الأمين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفه اد الامانه الى من اتمنك ولا تخن من خانك او كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله tuna الله Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zaidi mtume wetu nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namshukuru Allah jalla jalaluhu kwa lekoeme mpangiwa moja katika mashehe wetu lakini amepatwa na homa kali last minute hakuweza kufika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjaliye ya haraka na anijalie Allah jalla jalaluhu kuweza kufikisha ninayotarajia no kuyafikisha leo باذن الله tabaraka وتعالى ta kumbukisho letu litakuwa na unwanani khiyana ni mzigo mzito siku ya kiyama neno khiyana ni neno la Kiswahili vile vile ni neno la Kiarabu neno ambalo kwamba la Karibiana na neno alkhiana ni kalima alghulul ghulul ni udanganyifu katika ganima ngawira iliyopatikana katika jihad au udanganyifu wa aina wote ule hasa udanganyifu wa wakimali, wa kimali wa kifedha kwa hivyo mazungumzo yetu leo insha Allahu taala itakuwa ni kuhusiana na alghululu wal khiyana <clears throat> tazungumza kusu Muslimu kuwa na udanganyifu wa aina yoyote Kuwa na sifa ya khiyana katika maisha yake Tutakuwa na utangulizi fupi kisha tutaangalia alivyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala khiana kwa ukali na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tutaangazia ubaya wa khiana tutaangazia sampuli za khiana athari mbaya zinazopatikana katika khiana kisha tuweze kumalizia na hitimisho biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tukianza na utangulizi ndugu zangu tunaishi katika zama ambazo wanadamu wana sifa ya anania selfishness kila mmoja anga atazama nafsi yake Angalia ni namna gani ambayo ataweza kukusanya mali iwezekanavyo bila kuzingatia njia hizi anazotumia kukusanya mali ni za halali au ni za haramu bila kuzingatia anapojitahidi kukusanya mali anawanyima wanadamu wenzake waslamu wenzake haki zao au la ikawa tumejipata katika zama ambazo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alibashiri yakuwa mwanadamu atakuwa hajali kinachomfikia katika mali Amin halalin au haramin wasalahu atakuwa hajali mali hii iliyomfikia amaaipata katika njia ya halali au njia ya haramu na moja katika njia za haramu ambazo wanadamu wanatumia leo kujilimbikizia mali ni njia ya khiana njia za kuwahuri watu njia za kuwadanganya watu njia za kuwagonga watu njia za kuwanyima watu haki zao na kadhalika na kadhalika Hili ni jambo ambalo kwamba limekemewa vikali katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah Subhanahu wa Ta'ala asema tutaja tu aya mbili aya kwanza allah asema ya ayuha alladhina amanu la takhunu allaha wal rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun enyi muamini msimfanyie khiana allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na mukafanyiana khiana baina Hayo ni machafu, hayo ni madhambi, ni makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah atukataza aina zote za khiana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuhimiza tuwe wangwana maishani. Atuambia ikiwa umeaminiwa kwa jambo lolote iwe ni fedha, mapeni, iwe ni mazungumzo Iwe ni amana aina mbalimbali mbali za watu basi mtume anakuambia addil amana limani tamanaka. chunga amana uliobebeshwa. lakini unapojibidisha kuchunga amana za watu kuna wengi ambao watakufanyia khiana mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sio titu pototi ume متى <تصفيق> يسمى صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك وسنفنيه خيانه حتى يوله ambaye atakufanyia khiana ko namna moja au nyingine aya ambayo ni nzito zaidi Allah subhanahu wa ta'ala asema wamayaghlu yati bima ghalla yawm alqiyama ya yote ambaye atafanya khiana ya aina yoyote atakuja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa amebebeshwa khiyana yake ulimnganyanya mtu ardhi yake tu uktal ardh yaumul qiyama utakuja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa umevalishwa bendera ya watu ambao ni wahaini na hali ya kuwa umebebeshwa ile khiana ambayo ulifanya uli mtume akatoa mfano bali akato tahadharisha Akatuambia kaeni makini sana. Mmoja wenu asini kujia siku ya kiyama hali ya kuwa amebeba ngamia. Na ngamia huyu anatoa sauti kwa hali ya juu watu wanamuona. Kisha uja kwangu useme ya Rasulullah aini. Ewe mtume wa Allah nisaidie. Nipo katika hali ngumu. Nimebeba mzigo mzito. Mtume asema nisipatane na mmoja wenu siku ya kiyama akiniomba usaidizi ya kuweza kumuondolea mzigo wa khiyana yake Mtume asema ala qad ballaghtuk nimeshakufikishia ya kuwa khiana itakuwa ni mzigo mzito يوم القيامه jiweke mbali na kila aina ya khiana kila aina ya uongo kila aina ya utapeli kwa sababu utasimamishwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Kwa hivyo ni jambo ambalo Allah amelikataza متوموا الله صلى الله عليه وسلم ان يتحذر الشحم كنا سمبولي مبالي مبالي زخيانه اين يا كwanza ya khiana ambayo ni mbaya zaidi ni kumkhini Allah subhanahu wa ta'ala kumfanyia khiana Allah subhanahu wa كيف يخون العبد ربه نيبي pe nje atamkhini mola wake Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa kwa kwa kuto hakikisha tauhid katika maisha yake kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia moja au nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema mniombe mimi peke yangu mnitegemee mimi peke yangu ikawa wewe unawaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala unamwomba Nabii Isa unamwomba Ali radhiyallahu anhu Hasan Hussein unasema ya Ali madad ya Hussein madad Ewe Ali na kuomba usaidizi waislamu wakati ambao na nafasi wanaelekea makka na Madina kufanya Umrah unakuta mwingine anafunga safari anaelekea Kalbaraa kule Karbala aenda kufanya nini anaenda kuomba kaburi ambalo laaminika kuwa ni la Ali ni la Hassan ni la Hussein la wali mwingine yote na mtume wetu asema la tushaddu arrihal illa ila falasati masajid na huyo anafunga safari, anaenda kwa kaburi la fulani, kwa kaburi la al huku na kule. Hali ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuwambia kuwa hawa tunawaomba kinyume na Allah hawatufaidishe na chochote. Na hii ni a'dhamu adh hii ndiyo dhulma kubwa zaidi ya mtu kumdhulumu Mola wake. Inna shirka la dhulmun 'adhim hutukum nyima الله Subhanahu وتعالى ta'ala haq خيانا na hiyo ndo khiana ambayo ni kubwa zaidi mtu ambaye anajipata katika khiana عليه الجنه wa النار وما له من نصير عند الله تبارك وتعالى الله tbaraka wa ta'ala Allah amekuwa amemuharamishia jannah na mwisho wake utakuwa ni moto wa jahannam ndekomkhini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaposema Allah la takhunullaha war rasul kuzi khalifu sunna zake mtu akawa anazitambua anazijua sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam maamrisho zake alaihi salatu wassalam akawa ana na kufanya kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi anajua manhaj طريقه النبي صلى الله عليه وسلم انجوا أن نjia alioichora alaihi salatu wassalam anjua njia الله عليه وسلم hazi khianatu linnabi صلى الله عليه وسلم ketika khiana ambazo tunapitia katika الله عليه وسلم miongoni mwa khiana kubwa ambazo zafanyika leo ni watu kufanyiana khiana katika mali mtu kuchuma mali kwa njia ya haramu mtu kuwanyima watu mali zao mtu kuwanyima watu haki zao ni katika njia mbovu ambazo leo watu wanajihusisha nazo inakuwa mtu anapojaliwa kupata uongozi fulani kiti fulani inakuwa ni wakati wetu wakula inakuwa ni wakati wetu wa kutolalia masikio na ni wakati wetu wa kujitajirisha na kujilimbikizia mali lakini ni mzigo ya يوم القيامة moja katika contentious issues leo katika society yetu ni mambo ya ardhi mambo ya ardhi watu wanazodhania ardhi wanapigana na kuuana kwa ajili ya ardhi mandugu wanatengana kwa sababu ya kipanda cha ardhi lakini katika mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa tahadhari sana na kutolea mfano wa khiana ambao utakuwa ni mzigo mkubwa يوم القيامة bali masohaba kuna mifano mingi kutoka katika salaf ilikuwa mtu anapokuja kuwa challenge kuhusiana na kipande cha ardhi walikuwa hata hawapelekani kotini wala hawapelekane kwa imam wala kwa shaikh ilikuwa mtu anamwachia mwenzake ardhi ile. wadai wadaihi ardhi yako chukua Na ilikuwa inaishia hapo. Kwa sababu ya vitisho na hadithi nzito nzito za kutisha kutoka kwa Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam kuhusiana na mtu kuchukua hata shibri moja ya ardhi ambayo si haki yake. Kwa hiyo ikiwa mslam anamiliki ardhi yoyote ambayo ameipata katika njia ya khiyana njia ya gush njia ya kuwadhulumu waislamu wenzake au wasiokuwa waislamu hu ndo wakati wa wewe kujiondolea mzigo wa ila ukifikishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni mzigo mkubwa na itakuwa ni aibu ya hali ya juu aliyazu billah miongoni mwa hali ambazo tunafanyana khiana katika mali leo unakuta ndugu zangu baadhi yetu waislamu tunawanyima watu haki zao kama fulivoelezo juzi hapa kuna mtu alikuja kwa Imam akilalama akisikitika Asema kuwa nimemfanyia Muislamu kazi miaka tisa akiwa driver wa basi ambayo inamilikiwa na Muislamu na baada ya miaka kumi na waka, waka na yule bosi wake anasema bosi ananiambia nichukue gari hali ya kuwa mimi najua gari hii iko na shida ya brakes naambia mzee hiki tu tanaingiza kwa trailer. Siwezi nikaendesha tafadhali tupeleke garage. Mzee akamwambia, chukua vitu zako, enda zako. Mzee lakini mshahara wangu wa miezi mitatu sijapokea. Mzee nimekukfanyia kazi mieka 19 hakuna chochote ambacho nendo nacho nyumbani. Peleka unakotaka. Nenda kwa yule ambaye unataka kunipeleka kwake. Ukitaka aenda kotini, enda, enda ukaripoti polisi, do whatever you want. Whoever you wish mzee maskini anakimbia kote misho anakimbia msikitini ataka kumuona imam ili aweze kupata haki yake msalamu kama huyu je, hafikirii kuwa iko siku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala je, hakumbuki kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe akisema ya kuwa thalathatun kuna watu sample tatu Allah anasema katika Hadithul Qudus kuwa siku ya kiama nitakuwa na ugomvi mkubwa na wao imagine mtu akona kesi ya kujibu Allah ndiyo anakuja kutoa mashtaka dhidi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja moja katika hawa watatu ni mtu ambaye istajara ajiran mtu ambaye alemuajiri mtu na Mtume anasema ajir mfanyakazi wa aina yoyote muslimu asiya kuwa muslimu fastawfa minhu haqqan fastawfa min walam yu'tihi haqqahu mtu ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam allah asemwa mtu ambaye ameajiri mtu mwingine yule aliyaejiriwa akafanya bidii akafanya kazi yake kwa uaminifu alipomaliza kazi falam walam yu'tihi haqqahu yule mwajiri hakumpa haki yake kama huyu na kumtoa mtu na kumfukuza na kumwambia maneno makali ya dhulma jua ya kuwa Allahu tabaraka wa taala hasmukayomul qiyama thumma ila rabbikum tahtasimun mtosimamishwa mbele ya Allah na kushtakiana na si tu hii mifano ni mingi ni wangapi katika uislamu wamewakopesha watu ambao walikuwa wanaowaamini kuwa ni marafiki zao wa karibu na ikawa hile deni ikapotea hivyo sio eti hawezi lipa hataki tu kulipa ni wangapi ambao waliingia shirika waliingia partnership na wenzao Wakawafilisisha wenzao kisudi na mifano mingine mengi ya kuonyesha ya kuwa khiana imesheheni miongoni mwetu waliauzu billah bali leo kwa masikitiko makubwa kwa sababu ya khiana kuenea miongoni wa waislamu ile uaminifu ambao Muislamu alikuwa naye pale nyuma hamna tena. Kuna baadhi ya mitaa Muislamu akienda kutafuta nyumba ya kurenti ataulizwa ni Muislamu ah hawaislamu sikuizi hatuwataki wametusumbua. Muislamu amekuwa ni mtu ambaye haweki ahadi. Watu wana wakona shurutu zao, wakona viyegezo vyao katika ile apartment, katika ile nyumba labda hapa kwetu watutumii makaa hapa kwetu haturuhusu mtu kuingia after midnight mtu anakuja ana sain anakubaliana na yale masharti ya pale baada ya wiki moja ndio nambari moja kuvunja yale masharti ambayo walikuwa umekeana waliyadu billah na si katika sifa za muislamu katika balaa ambayo tunayo leo khiyana, ambayo tuko nayo katika mijitamaa yetu ni khiana ya azina az zina imeenea nani katika madhambi makubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha Domana maana utakuta moja katika athari za khiana kama tutakavotaja ni kuwa imepelekea kuvunja majumba ya watu unakuta mtu ameoa lakini hatosheki usiku kuchwa yeye amejifunika kwa blanket Awa anajifungia kwa chumba chake na anachat na wasichana wengine. Sio nia ya kutaka kuoa au kutafuta mke wa pili au wanne, lakini tu anahisi ya kuwa anaburudisha roho yake anapozungumza na wanawake wengine. Bali katika dada zetu pia kuna mtu ambaye yeye hazungumza na mume wake mchana mzima, bali anazungumza na wanaume wengine. Anasema mimi ninapozungumza na my ex na, na hisi raha ambayo si hisi napozungumza na mume wangu ni kwa nini ni khiana bali kuna watu ambao hutongoza wake za wenzao wake za ndugu zao wake za rafiki zao na hii ni katika khiana kubwa ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha nayo kwa hivyo lazima tujichunge, tuchunge ardhi yetu, tuchunge hishma yetu, tuchunge mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema wala takrabu zina msikaribie zina kwa vyovyote. Siko kusalimia, siko kuwa faragha na mtu ambaye ni opposite gender, siko kuchat kwa namna yoyote Allah anatuambia tujiweke mbali na zina. Na unapochukua hatua yoyote towards zina, jua hiyo ni khiana. Allah subhanahu wa ta'ala atakufedhesha يوم القيامه wal billah miongoni mwa khiana ambazo kwamba leo ziko ni watu kutolea watoto wao katika maadili ya Kiislamu kama tunavyojua watoto ni amana na amana hii lazima mswilamu ajibidishe kuweza kutimiza ikiwa atakosa kulitimiza basi atakuwa mas'ul amama Allah wa ta'ala. Malezi ya watoto ndio maana Sheikh Saleh Al-Uthaimin رحمه asema ikiwa msuilamu siku za madrasa au siku za shule wakati ambapo mashule yako wazi anajibidisha kuamsha watoto wake mapema kabla ya salatu al -fajir, watoto wameamshwa wameandaliwa na tayari gari la shule liko tayari kuwapeleka mashule Hawezi kosa hata siku moja unless labda kuna dharura ya hali ya juu anajibidisha kwa hilo lakini inapowadia wakati walikizo kama sasa inakuwa mzazi anasema ah watoto wamechoka sana wacha wapumzike inakuwa swala yao ya alfajiri ni saa 12:30 saa moja za asubuhi saa mbili au wakati watakapoamka ndipo watakaposwali shekha anasema hii ni khiana katika malezi ya watoto na muslamu lazima awafanyie bidii watoto wake katika tarbia ya Kiislamu. Watoto ambao katika hali ile yote wawe ni watoto ambao ni wazima, wawe ni watoto ambao ni wagonjwa, wawe ni watoto ambao wako na any kind of physical or mental challenges. Watoto hawa wana haki ya kuweza kutunzwa, ya kuweza kufunzwa, ya kuweza kupewa tarbia ya Kiislamu. Leo kuna habari ambazo kwamba zatufikia kutoka kwa ndugu zetu ambao wanajishughulisha na watoto walemavu. Wanasema kuna watoto wengi wa Kiislamu ambao wako na some special conditions. Kama vile autism, kama vile down syndrome, kama vile cerebral palsy na conditions zingine ambazo unaweza kama vile Allah amewaumba hivyo. Si kama watoto wa kawaida ni watoto ambao wako na challenge kwa namna moja au nyingine baadhi ya wazazi wanawafungia. Baadhi ya wazazi wanawaficha na wanaona kuwa hii ni aib ni mtoto aina gani ambao wao umezaa Bali kuna baadhi ya dada zetu ambao wamenyimwa haki zao imefikia wao hata kuachwa na kutalikiwa kwa sababu wamejaliwa wame watoto ambao wana hali kama hizi ikiwa una mtoto aina hii na umemfungia kwa namna moja au nyingine umemnyima haki zake za tarbia haki zake za kuangaliwa haki zake za kutolewa na kusocialize na wenzake jua ya kuwa hii ni khiana na utakuwa mas'ul amama Allah tbaraka wa taala sababu ni Allah ndiyo anaumba Allah ndiye anaruzuku Allah ndiyo anapatia ana mja wake mtihani anavyotaka kubali mtihani wa Allah and feel proud be proud of what Allah subhanahu wa taala has blessed you with na muangalie mtoto wako mtazame mtoto wako msaidiao unavyoweza na utambue kuwa hiyo ni jihad hiyo ni thawabu unajiwekea au unawekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tujibidisha katika malezi ya watoto wetu kuna aina zingine nyingi za khiyana katika jamii zetu lakini twende katika nukta inayofuata e, ambapo ni athari za khiana hii hiana ambayo inaenea Tiari ina athari mbaya katika jamii yetu na ikiwa hatutakoma kuendelea na mambo haya mabaya athari mbaya itakuwa hata zaidi miongoni mwa athari za khiana inaondoa baraka katika jamii inaondoa baraka katika nyumba ikiwa wanandoa wameowana na mmoja wao anaanza kufanya khiana ya aina yoyote basi hiyo nyumba haitakuwa na amani Itakuwa tunazozana kila leo Tunakosana kila leo hatujui mapeni tunayopata yanaenda wapi watoto hawakui watiifu tunajuliza kuna shida gani kumbe maskini mmoja wetu anafanya khiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameondoa baraka Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithul qudus Ana falithu sharikaini, watu wawili wanapoungana kufanya mambo ya khairi Watu wawili wanapokuja as partners labda kuanza business ama kufanya jambo lolote la khairi. Allah asema mimi huwatia baraka na mimi huwa ni watatu wao kuwasaidia na kuwapatia good ideas. Lakini mmoja wao anapofanya khiana, Allah support inaondoka. Ile baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inaondolewa. Kwa hivyo mara nyingine tunapoanza shughuli za khairi Labda tumeanza a certain project. Tumeanza biashara pamoja watu wawili, watatu, wanne. Tunapoona ya kuwa alhamdulillah beshara imenawiri, mara ghafla tunaanza kuona ya kuwa mawimbi, imeanza kutusumba, lazima kila mmoja ajurudie. Labda kuna mmoja ambaye amanza kuwa tamaa. Ile faida anayopata badala ya agawe equally, anaanza kujiwekea akiba bila ilmu ya wenzake. Labda kuna mmoja ambaye Ameanza kufanya khiana, amaanza kuwa na tamaa, amaanza kuwa na mkono mrefu na baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inaondoka. Kwa moja katika matatizo ya khiana inaondoa baraka. Miongoni mwa athari za khiana, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali sadaka, hakubali sadaka ya mtu ambaye amepata mali yake kwa njia ya khiana. Kwa hivyo kasomba ambayo baadhi ya watu wako nayo nitapata mali kwa njia ya haramu kisha nitaisafisha kupitia zakat na sadaqa la Allah Subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu ila tayiba miongoni mwa athari mbaya za khiana ni fadaaha kubwa يوم القيامه mutota fadaheka atadhalilishwa Allah Subhanahu wa ta'ala atamfichua يوم القيامه na kama tulivyotangulia kusema mtu anakuja hali ya kuwa amebeba mzigo wake kwenye mabega yake na mgongo wake na kila mtu aona yakuwa huyu ni kha'in na mtume sallallahu alaihi wasallam asema, hata kama ni sindano hata kama ni kitu kidogo mtu ameiba au amechukua kwa njia ya khiana hata kama ni kiwango cha sindano basi atasimamishwa naye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala la tahqiranna min al-ma'ruf wala tahqiranna minas sagha'iri shay'a muslimu asbilatul dhabiy yote kwa sababu huenda ikamwangamiza na kumtupa katika jahannam wa billah miongoni mwa athari mbaya za khiana ndugu zangu ni kuwa jina la uislamu limeharibiwa ile trust ambayo mslamu alikuwa naye pale mbeleni mslamu amevaa kanzu yake ana ndevu yake ana alama ya uislamu alikuwa akiheshimika na watu wakimuhusisha katika mambo yao mbalimbali mbali. lakini leo tunakosa ile heshima ambayo uaminifu ulitupa kama waislamu alhamdulillah bado kuna athari za uaminifu bado kuna wale ambao wanasema ukiambia mtu wa taksi faya maboda nitakutumia baadaye anasema hakuna shida najua waislamu hamna shida lakini pamoja na hiyo kuna wachache ambao wanatuharibia na wanafanya khiana na wanawanyima watu haki zao na hili linaendelea kuchafua jina la Uislamu unakuta mtu yeye hafanyi da'wa pamoja na hiyo anaamiliana na watu katika khiana anaharibu jina la Uislamu da'wa hafanyi wala hafanyi da'wa kupitia vitendo vyake vyema kama tunavyojua dini hii imetufikia kupitia wafanya beashara, waaminifu ambao hakuja kufanya da'wa maini lakini walikuja kufanya biashara na watu wakapenda uaminifu wao na wakaingia katika Uislamu na leo hapa maelfu tumekaa tunafurahia ni'ma hii ya Uislamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa mimi na wewe je tunachangia kufukuza watu na kuwaweka mbali na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu hili ni moja katika athari mbaya za khiyana wal'iadu billah kama tulivyotangulia kusema ni katika mambo ambayo yanapelekea katika kuvunjika ndoa za watu hiana waliauzu billah nisho tukimalizia ndugu zangu mslamu awe mslamu kila wakati mara nyingi tunakariri almuslimu akhul muslim lakini utakuta mara nyingi tunataja hadithi hii wakati ambapo nina shida wakati ambapo nataka waislamu wanisaidie lakini wakati ambapo nina raha Ah wakati ambapo naenda mbiyo ku money I don't care. Wewe uumie, wewe ushikwe, wewe ukose haki zako, bora mimi niweze kulimbikiza mali kwa nafsi yangu na familia yangu. Huo sio Uislamu. Muislamu ajibidhishe kuwa Muislamu kila wakati. Anaposema Allah ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi Na ili tuweze kuwa mbali na khiana, we must be, keep ourselves away from the gray areas. Leo kuna so many interactions and dealings ambao watu wanafanya to make to make money lakini hawana hakika kama hizi deals ni halali like, ama ni haramu kama hii biashara nafanya inawalaki lakini inallahu ghafurur rahim no. la mtume sallallahu alaihi wasallam asemwa famanittaqash shubuhat faqad istabraa lidinihi wa 'irdih ko hivyo ukiwa unataka kuwa mbali na khiana Hakikisha yote unayoyafanya unahakika nayo kuwa ni halali na yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misho Anafosema Mtume صلى الله عليه وسلم, "Kullukum khataa'un, sote ni wakosa." Tushawai teleza, tushawai mkosea Muislamu, tuna haki za watu kona moja au nyingine. Hii tu ndio fursa ya pekee ambayo tunayo. Kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kupunguza mzigo na kuregesha haki za watu na kuombana msamaha kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sisi tuweze kujisafisha na haki za watu kabla ya sisi kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu yangu ikiwa wewe imewahitokea umemnyima mtu haki yake umemgonga mtu umemdanganya mtu ume una deni la watu haujaregesha hondo wakati ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupa. Haujui kama jioni utakuwa hai au kesha utakuwa hai. Tuweze kujisafisha na kurudi kwa Allah leo na kuweza kuregesha haki za watu na kuweza kuombana msamaha bi idhnillahi tabarak wa ta'ala. Misho kabisa kama tulivyojua, tupo katika wakati wa likizo. Kuna mengi ambayo yanatokea. Kuna sherehe nyingi ambazo kwamba zinatarajiwa. Tujichunge na vile vile tuweze kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala vijana hasa wale ambao tumamaliza 8 tumemaliza form 4 tusijikalia tu nyumbani tujishughulisha katika mambo ya khairi kwa sababu tusipojishughulisha katika mambo ya khairi nafsi yetu na wengine wengi huko nje utatushughulisha katika mambo ambayo Hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala misho mslam wajibidi sana katika dua kwa sababu marak mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara kwa mara kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na akisema allahumma inni a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satil bitana ومن ما احتتمشا بقوله اللهم انا نعوذ بك من الخيانه فإنها بئسه البطانه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين